Alhamdulillah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian Bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV 9 Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Kerana pada pagi ini kita dapat mulakan hari kita Dengan mengikuti majlis ilmu Dalam rancangan Tanyalah Ustaz Untuk itu siapa yang nak berhubungan dengan kita Bertanyakan soalan Bolehlah menghubungi kami di talian 03. 772 -68114. Ataupun bolehlah email kepada kami Tanyalah ustaz atv9.com.my Muslimin dan Muslimat yang rahmati Allah sekalian Tajuk kita pada hari ini dan akan berterusan Dan dua hari yang akan datang Ialah berkaitan dengan amalan orang-orang yang soleh Amalan dalam Islam Mempunyai dua Yang pertama amalan yang wajib yang kedua, amalan yang sunat. Amalan yang wajib adalah perkara yang tidak dapat tidak mestilah dilaksanakan oleh kita sebagai hamba Allah SWT. Kalau disebutkan amalan wajib ini seperti salat yang lima, itu merupakan satu kefarduan yang tak dapat kita tinggalkan. Kalau tinggal kita akan ditulis dosa, dosa akan membawa kita ke neraka. Manakala amalan-amalan yang sunat yang kita lakukan dan perempuan sekalian, ialah amalan-amalan yang apabila kita lakukannya kita mendapat pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila kita meninggalkan kita tidak mendapat apa-apa rahimakumullah. Artinya dalam Islam Prioriti dalam melaksanakan amalan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai amal salih Ialah melaksanakan tuntutan-tuntutan kita yang farduh mesti diutamakan dilaksanakan dengan cara yang terbaik sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati ini untuk menguji kamu siapakah di kalangan kamu yang akan membawa amalan yang terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala artinya tentuan sidang penonton yang rahmati Allah sekalian Allah Subhanahu wa taala bukan nak melihat kuantiti amalan yang kita lakukan tetapi kualiti yang Allah Subhanahu wa taala nak lihat amalan yang kita lakukan tak semestinya banyak tapi amalan yang kita lakukan itu benar-benar kualiti yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam satu hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala berfirman la yaza Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam hadis yang bermaksud Tidaklah seorang hamba nak mendekatkan diri kepada aku Melebihi keparduan yang telah kufardukan kepada hamba-hambaku Artinya dalam ayat ini, dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala kata Orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dapat, tidak mesti melaksanakan apa yang Allah fardukan Tidak ada yang lebih menggembirakan Allah subhanahu wa ta'ala Melainkan apabila seseorang itu melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan senantiasa ada di kalangan hamba-hambaku yang nak mendekatkan diri mereka kepada aku. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat. Melaksanakan ibadah-ibadah nawafil yang sunat. Sehinggalah aku menyintai mereka, kata Allah. Apabila Allah menyintai kita, apabila Allah menyintai hamba-hambanya... Tentuan dan puan-puan Muslimin dan Muslimat sedang menuntun rahmat Allah sekirian, Allah akan bersama dengan kita ketika kita mendengar, Allah akan bersama dengan kita ketika kita melihat, Allah akan bersama dengan kita ketika kita bercakap, Allah akan bersama dengan kita ketika kita menyentuh, Allah akan bersama dengan kita ketika kita melangkah dengan caki kita. Maknanya semua aktiviti kita apabila kita melakukan ibadat yang sunat. Kita berjaya menekal Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita tekel Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan jatuh cinta kepada kita Bila Allah cinta kepada kita Dia akan jaga setiap anggota kita Dia akan jaga setiap penglihatan kita Supaya tidak buat yang maksiat Dia jaga pendengaran kita Supaya tidak mendengar yang maksiat Dia menjaga tangan kita Daripada menyentuh yang maksiat Dia menjaga kaki kita Daripada melangkah ke tempat-tempat maksiat Inilah tuan-tuan dan perempuan Kesan daripada amal salih yang dilaksanakan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sia-sia ada balasannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita ada satu panggilan di jumpa talian Silakan Nampaknya terputus Kita teruskan Kita nak bincang pada pagi ini Berkaitan dengan amal-amal salih Yang dilakukan oleh orang-orang salih jadi maknanya dalam pertemuan kita di awal ini, kita telah mendapat satu kesimpulan bahawasanya amal salih itu terdiri daripada dua, fardu dan sunat. Fardu tak dapat tidak untuk mendapatkan cinta Allah dan yang sunat untuk tekel Allah subhanahu wa supaya sayang dan kasih kepada kita. Bila Allah sayang dan kasih kepada kita, maka kita akan beroleh macam-macam keberkatan dalam hidup. Kita akan mendapat berbagai-bagai balasan dan gajaran yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala maha benar. Dan Allah tidak pernah membohong, tidak pernah menipu hamba-hambanya. tuan dan dan perempuan muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Berkaitan dengan amal salih yang dilakukan. Antara sunat-sunat salat-salat sunat yang boleh kita laksanakan. Dalam bulan Ramadhan, setidaknya orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, orang salih. Akan melaksanakan sunat-sunat tarawih. Solat-sunat tarawih ini laksanakan sama ada 8 ataupun 20 rakaat. Tetapi kalau kita buat 20, Alhamdulillah. Buat 8 pun, Alhamdulillah. Itu juga kita tambah lagi dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita tambah adalah merupakan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan orang salih. Orang soleh selalu baca Al-Quran. Sehingga akan diriwayatkan kepada kita Imam Syafi'i Rahim Allah Ta'ala dalam bulan Ramadhan. Khatam sampai 60 kali artinya satu hari khatam dua kali ini imam asy-syafi'i rahimahullahu taala orang saleh bintuan dan puan muslimin dan muslimat rahimakumullah kita ada satu panggilan silakan terputus terputus nampaknya baik itu saya sebutkan tadi amalan al-saleh imam asy-syafi'i al banyak membaca al-quran ini merupakan amalan yang mesti kita teruskan. Kita dalam bulan Ramadhan, kalau boleh khatam satu kali, satu bulan, Alhamdulillah. Tapi apa salahnya, tuan-tuan, dan berapa sekalian, kalau tahun lepas sekali, tahun ini kita bagi khatam dua kali. Kerana kita nak mengikut jejak salafus salih, mengikut jejak-jejak orang-orang yang terdahulu daripada kita, yang banyak melakukan amal salih, yang telah berjaya menempat, menempah tempat duduk mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Simenin muslimat rahimakumullah tentang amalan salih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya Inna ad-din yusrun wa lan yusaddid ad-din ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wastainu bil gadwati warauha wa shay'in minal duljah yang bermaksud sesungguhnya agama adalah sesuatu yang mudah tiada seorang pun yang berlebih-lebihan dalam agama melainkan ia akan dikalahkan perbetulkanlah dekatkanlah dan bergembiralah bantulah diri kamu sendiri dengan beramal pada waktu selepas subuh yang kedua selepas gerincir matahari dan sebahagian daripada malam muslimin dan muslimat rahimakumullah hadis ini menunjukkan kepada kita kaifiat cara beramal yang pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak bagi kita berlebih-lebihan dalam beramal kerana kita bila berlebih-lebihan dalam beramal kita akan jadi kalah sebab apa? Kita tak mampu nak melaksanakannya, kita tak mampu nak maintain kannya, kita tak mampu nak istiqomah kannya sebab kita berlebih-lebihan. Kelak nanti apa akan jadi kepada kita? Kita akan kalah, kita akan tinggalkan amalan tersebut, kita tidak akan buat. Sebab itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suh kita perbetulkan. Artinya maintainkan, mentionkan dulu apa ibadat yang kita nak laksanakan dalam kehidupan kita. Ibadat ibadat sunat yang lain yang kita nak tambah dalam kehidupan kita itu kita mentionkan apa ibadahnya. Misal salat doha, salat sunat doha kita tambah salat sunat doha. Maintainkan. Kalau tak boleh buat secara 8 rakaat yang maksimum kita buat 2 rakaat yang minimal. Kita buat 2 rakaat yang. Minimal. Tapi maintain tiap-tiap hari. Maka itu makna perbetulkan. Kaifiat dia kita perbetulkan, kita mentionkan apa ibadah yang kita nak buat. Yang ketiga, Nabi SAW bagi lagi formulanya untuk kita beramal, dekatkanlah. Yakni sekiranya kita tidak beramal, tidak mampu beramal dengan cara yang paling sempurna, maka kita boleh menghampirinya, mendekatinya, mencintainya. Cuba tengok orang buat, cuba belajar tengok apa yang orang laksanakan. Macam mana Allah sayang duhaq? Macam mana orang suami yang Macam mana orang suami yang cuba dekat-dekat tengok? Ini Nabi kata, dekati. Artinya cuba riki-riki lain tengok. Macam mana orang buat ibadat? Riki-riki tengok orang soleh, Macam mana mereka beribadat? Belajar daripada mereka. Dan yang ketiga, bergembiralah. Yakni kalau boleh buat, Amal soleh yang kita buat itu, khairul umuri aduamu hawa inqallah sebab baik amalan, ialah yang berkekalan, walaupun sedikit. Maka tuan, -tuan dan puan-puan sekiranya, kalau kita boleh maintain ibadat kita ini Nabi suruh bergembira. Walaupun sikit kita buat tapi Nabi suruh gembira Kerana apa tuan-tuan? Kerana ganjaran daripada amalan yang berterusan. Walaupun sedikit yang dilakukan. Ini bererti amalannya, amalannya itu diganjarkan oleh Allah SWT. Dan Allah akan mengganjarkan dengan yang terbaik. Yang seterusnya... Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita dalam hadis ini ialah bantulah diri. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bantulah diri, tolonglah diri kita sendiri untuk kita melakukan amal ibadah secara berterusan dengan melakukan di waktu yang sesuai. Apa yang Nabi bagitahu waktu yang sesuai? Yang pertama sekali, tuan dan puan-puan sekalian, Nabi kata waktu selepas subuh. Selepas subuh ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah merupakan waktu yang selalu diisi dan dipenuhi oleh orang-orang salih dengan amalan yang empat. Imam Al-Razali rahimahullah wa ta'ala telah menggariskan kepada kita empat yang perlu kita buat. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, berdoa. Dan yang keempat, tafakkur. Ini perkara yang boleh kita buat. Lepas daripada senang subuh sampai terbit matahari Sebab itu kita tengok orang-orang soleh, tuk-tuk guru Di zaman-zaman dulu Mereka tuan, tuan lepas subuh Akan duduk di atas tikar sembahyang mereka Sampailah terbit matahari Sampailah masuk waktu isyrak Tuan-tuan dan perempuan-perempuan itu amalan mereka Baik kita ada satu panggilan Silakan Assalamualaikum Assalamualaikum ya, warahmatullahi. Saya jadi pada Ustaz. Ya ya silat. Sepakali putih dia tak ni. Ha silat. Ya betul. Ya. Ha yang dia kata ke itu tadi ni. Ya ya. tadi. Iya. Allah Taala tidak berkehendak kepada hamba ya. Tidak makan, tidak minum. Ya ya. Dia berkehendak kepada hamba menyuruh kepada syah ke duniaan ni. Uh -huh. Hai tu yang dikatakan hikmah yang kita puasa tadi nah. Eh? Ya, ya Yang macam pasal tadi. Ya ya. Ha, ni soalan nak respon tu yang semalam tu nah. Ya. Seorang tu dia kata tak ada benda nak makan bila cukup waktu buka puasa kan. Ya. Ha itu ni kata hikmah orang tanda berpuasa tadi. Buka puasa ni jika kita tengok min tadi dalam laut tu tak ada benda makan, cara automatik dia terbuka. Ini ideallah. Ya. Kita tak ada buka, kan? Lah. Ya. tak jawab tu pun boleh jugalah jika jika kita bawa orang tengah pakai buka orang bina tu, itu pun boleh ya. teruk lagi nampak. Iya, iya. Silakan. Dalam ikon. Oke, Assalamualaikum okay, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah soalan yang ditanyakan tadi oleh Tuan Haji Said berkaitan dengan orang soleh berbuka puasa. Misalnya disebutkan kepada kita Orang-orang yang salih bila berbuka mereka tidak berlebih-lebihan dalam membuka puasa. Misalnya, keperluan untuk makanan hanya dalam lima ringgit saja, Tapi bila bulan puasa, kita belanja sampai sepuluh ringgit. Sedangkan keluarga kita, kalau makan lima ringgit dah cukup. Jadi, bila kita belanja sepuluh ringgit itu, kata Al-Imam Al-Wazali Rahimahullahu Ta'ala. Kalau kita berbelanja lebih daripada kapasiti, kita belanja lebih daripada keperluan. Di bulan Ramadhan, maknanya gagal kita dalam bulan Ramadhan. Itulah alamat kegagalan kita dalam bulan Ramadhan. Kita tengok orang kadang-kadang pergi bazar Ramadhan. Dia bukan menjamu mulutnya. Tapi dia menjamu dahulu nafsunya. Jadi dia jamu nafsu dia dulu sebelum dia jamu mulutnya. Artinya dia beli dulu nafsu, dia kenyangkan nafsu dia dulu, apa yang dia ingin tengok ayam golek, beli ayam golek, tengok ayam pocek, beli ayam pocek, tengok ayam lecikang, beli ayam lecikang, tengok ayam tebu, beli ayam tebu. ni semua nafsu, menjamu nafsu. Jadi, orang yang begini dalam berpuasa, menurut Imam Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, kegagalan puasa itu boleh dilihat apabila seseorang menyediakan juadah. Lebih daripada keperluan. Itu maknanya gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahumullah. Di ujung talian di ujung talian kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Silakan. Saya su daripada Johor. Su ya. binti Khalil dari Johor. Ya. Soalan saya. Saya ada baca buku tentang buku-buku solat sunat lah. Ya, ya. Uh, saya ada baca macam contohnya solat tahajud dengan solat hmm. uh, solat duha. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya ada baca buku. Kalau buku yang satu pernah buat solat duha dengan tahajud itu. Just kalau selepas Al-Fatihah baca surat Al-Iqlan. Eh, su baca Al surat ayat kursi. Ya, yeah, ayat yeah, kursi. Ada yang tujuh kali itu. Tapi satu buku lagi dia hanya baca. Tak ada tulis berapa kali nak baca. Kemudian... Ya. Raka kedua pun sama Dia ya, ya. surat Al-Ikhlas 11 kali Tapi bukti yang satu lagi hanya Tak ada tulis berapa kali Dia mungkin satu kali lah Macam tu ya. hanya tulis surat Al-Ikhlas ya, Macam ya. mana itu Ustaz? Okey baik Ustaz jawab ya Silat. Baik terima kasih yang bertanya Berkaitan dengan bacaan Selepas daripada kita semayang Selepas daripada bacaan Fatihah Dalam semayang tahajud dan semayang boha Ulama ada menggariskan kepada kita Berapa ayat yang boleh kita bacakan Dalam semayang tapi terserah kepada kita. Bukan melalui syarat yang utama ataupun syarat sah semayang kita itu dengan baca surah-surah tertentu. Sah semayang tahajud kita itu, kita baca apa-apa saja surah yang kita ingat. Misalnya dalam surah ayat-ayat yang kita biasa baca, ayat kursi, kita boleh baca dalam semayang tahajud kita. Misalnya dalam semayang tahajud juga kita boleh baca surah-surah yang kita ingat, yang pendek-pendek, yang panjang-panjang, boleh kita baca. Sebelumnya Nabi SAW baca, Ya ayuhal muzzamil, di dalam semayangnya kumilailail ila qalila solat tahajudnya kita boleh baca surah itu kalau kita ingat kita juga boleh membaca dan sembahyang tahajud kita kita buka Quran baca ayat-ayat Quran selewat itu kalau kita tengok di tanah Arab dia ada menjual kitab Al-Quran yang besar dia panggil mushaf tahajud mushaf Quran maksud kitab Quran yang dikhususkan untuk sembahyang tahajud artinya orang yang bangun semayang malam mereka akan beli Quran ini, mereka akan buka Quran ini, mereka baca selepas daripada surah Al-Fatihah. Baik, kita ada lagi satu pemanggil. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya pasiti daripada bantik. Ya, pasiti. Ha, saya nak tanya doa makan. Ya, baik. Ini ha, doa berbuka puasa. Allah Malaqah semua itu, aman tu. Ya. Haa. Wa, wa bika amantu wa ala rizqika aftaqtu. Astaghfirullah wa tawakkal. Ya Allah, maba di kelana pemar zakatan awak kena azab neraka. Ditambah lagi dengan wa yahidkum quwwatan ila quwwatikum wa tawallau mujrimin. maksudnya wa yahidkum quwwatan ila quwwatikum tu? Uh. Antu lagi soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Wa wabarakatuh. Eh <tuh> <tuh> uh, berkaitan soalan Pak ialah berkaitan yang tambahan daripada doa makannya baca, ولا hmm. ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولى مجرمين ولا تتولى مدبرين. Maknanya ialah Allah swt berfirman. itu ayat Allah firman Allah. Artinya Allah menambah kepada kamu kekuatan selepas kekuatan dan jangan kamu berpaling dalam keadaan membelakangkan, dalam kamu berpaling dalam keadaan melakukan jenayah. Itu makna ayat tersebut. Dan doa ini boleh kita baca cara masalah. Atas tujuan untuk kita menambah kekuatan kita selepas keletihan Artinya Allah tambah kita kekuatan selepas kita makan Selepas kita berbuka Mudah-mudahan Allah tambah kekuatan untuk kita Melaksanakan ibadah taraweeh Melaksanakan ibadah Aisyah Berjamaah taraweeh pula 20 rukat Berjamaah witir pula 3 Mudah-mudahan dengan berkat ayat tersebut Allah menambah kekuatan kepada kita Untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga boleh ditambah kepada kita dalam doa dalam doa buka, buka puasa juga ialah zaha al-zama'u wa btlat al-uruk wa sabata al ajr Maknanya ialah kita tambah doa itu Nabi sebut juga baca yang pertama Nabi sebut telah berlalunya dahaga. Artinya dahaga sudah pergi dan urat-urat telah kembali berair Nabi sebut dan telah tetaplah untuk aku pahala. itu boleh kita baca juga dalam doa buka puasa kita. Balik pada soalan yang tanya oleh panggil kita yang kedua tadi berkaitan dengan bacaan selepas surah al Dalam dalam surah yang selalu dibacakan ialah kita boleh baca surah Al-Wadhaha. Kita boleh baca surah Wasyam di rakaat yang pertama Wasyamzi -si wadhaha walqamar idza talaha itu dalam rakaat yang pertama. Dan boleh kita bacakan ayat yang kedua dalam surah di rakaat yang kedua boleh kita baca surah Al-Wadhaha wallail idza saja di dalam rakaat yang kedua. Terserah kepada kita Ataupun kita tak ingat Baca waduhah rakaat pertama Baca walaik abaca alam nashrah Di rakaat yang, ke, yang kedua Baik tuan-tuan dan puan-puan Apapun kita ada panggilan Silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ya, ya Jadi saya baca pada orang yang Terima kasih Jadi lepas waris-waris dia ada semua. Ya jelas kan? Waseh, jadi kita ya. masukkan dalam satu kampar, nanti kita cuma beri dalam waseh, tuh? macam mana tu tadi? Ulang soalan? Nanti saya ceritanya si waseh, ya. Ya, ya. Jadi lepas dia buat, ya. Ya, ya. Jadi dia keluar waseh, tuh? Ya, ya. Jadi kita satu kampar waseh, kita masukkan dalam ibu Ya, ya. Jadi aku akan isi membaca tanpa puasa. Right? Baik, baik. Jadi isi kajianlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini dikatakan berkaitan dengan orang yang berpenyakit buasir. Misalnya bila dia buang air besar, dia punya buasir itu terkeluar. Dia masukkan balik. Adakah membatalkan buah sir? Tidak batal. Sebab so, satu perbuatan yang bukan disengajakan oleh kita tidak batal. Misalnya macam kita makan dan minum. Bukan sengaja. Tak ingat. Lupa maka dia tidak membatalkan semayang kita tidak batalkan, tidak membatalkan puasa kita begitulah juga dengan penyakit suntikan kalau bukan sengaja kita ambil gas kerana orang penyakit lelah asma kita ambil gas itu dianggap sebagai kelonggaran berpuasa apa makna kelonggaran puasa maknanya dibenarkan Allah longgarkan ulama-ulama fikah kita longgarkan artinya boleh mereka menyedut gas yes, asma mereka membubu ubat untuk penyakit buasir masukkan kembali buasir mereka masukkan ubat untuk mengubat penyakit buasir mereka itu dalam lubang dubur mereka itu tidak membatalkan puasa kerana itu bukan yang sesuatu yang disengajakan itu merupakan satu penyakit yang Allah beri kita kena terima dan kita kena usaha untuk membaikinya menyembuhkannya mudah-mudahan kita berubat Allah yang menyembuhkan jadi Tuan Haji Nordin tidak perlu jadi masalah Tuan Haji untuk nak menyatakan batal atau tidak puasanya. Yang jelas, puasa Tuan Haji Nordin tidak batal dan boleh meneruskan puasa sepanjang hari untuk terus berpuasa tanpa perlu berbuka. Kerana perbuatan itu bukan perbuatan yang disengajakan. Bukan di bawah kekuasaan kita, tetapi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi pemanggil, silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Osman Ahmad Ya, ya sila, sila. Dari tanya tokoh Pulau Binang Ya, ya sila. Ingin bertanya satu soalan Ya Semasa kita menunaikan solat Sarawes Ya Berjemaah Ya Salah seorang jemaah Sebelah kita mm -hmm. Mulutnya berbau rokok Ya Tentu kita sudah letak Selasa-selasa Ya, ya Adakah khasanah kita itu orang sedih atau bagaimana ustadz? Ya insyaallah. Assalamualaikum. Alaykumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan berkaitan dengan jemaah yang semayang sama dengan kita kadang-kadang bawa macam-macam bau, kadang-kadang bawa bau koko, kadang-kadang bawa bau petai, kadang-kadang bawa bau bawang. Ini merupakan satu yang biasa. Tapi bagi kita sebagai seorang jemaah yang bertanggungjawab, siapapun kita pastikan. Bila kita nak pergi semayam berjamaah, kita tidak mengganggu orang lain. Kalau kita mengganggu orang lain, maknanya pahala kita itu akan dapat kepada orang yang kita ganggu. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita supaya kita bersugi cek cek kali sebelum daripada kita semayam. Dalam hadis yang Nabi sebut, Laula an ashshuka ala umati, la amartuhum bishiwakia anda kuliah solah. Kalau tidak menjadi keberatan untuk umat aku, saya akan perintahkan mereka. Untuk bersugi pada tiap-tiap kali hendak nak sembah. Apa yang kemahnya? Supaya kita tidak, sebagaimana Tuan Jusman sebut tadi, Tak mewujudkan suasana yang tidak selesa kepada jemaah. Artinya kalau dia bersugi, dia cucuk gigi dulu sebelum pergi berjemaah, Lepas dia isap okok, dia apa apakah, Maka dia kena mewujudkan suasana yang selesa. Kalau tidak, dia pergi ke masjid, mengganggu orang, Mengganggu kekosokan orang, tidak berpahala bahkan boleh jadi membawa dosa. Bagi kita pula yang tak berapa khusyuk itu sudah menjadi lumrah kepada kita. Ya, bila kita diganggu dengan bau-bauan yang tak enak, yang terganggu. Tapi eloklah kita kalau boleh pindah daripada tempat pergi cari tempat yang lain yang lebih selesa untuk kita buat sembang terawih yang 20 rakaat itu insya-Allah. Jadi sejak tadi kita dah menjawab berapa panggil pemanggil telefon berkaitan dengan masalah-masalah mereka. Cuma saya nak sambung lagi pertemuan kita ini dengan huraian yang seterusnya berkaitan dengan masa-masa yang telah Nabi SAW gariskan kepada kita untuk kita beramal. Jadi saya sebut lepas subuh kita boleh isi dengan empat perkara. Yang pertama sekali baca Quran, kita boleh bertafakur, kita boleh zikir, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur apa tuan-tuan? Ialah merenungi diri kita, muhasabah diri kita. Tafakur maknanya kita berfikir tentang kelemahan diri kita, kehinaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berbagai dosa dan noda yang kita lakukan Tafakur Siapa diri kita Kerdilnya kita Kita adalah hamba Allah Kena buat kerja kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Ini maka tafakur Doa, kita boleh doa dengan doa yang selalu kita baca Zikir kita boleh wirid dengan wirid yang selalu kita baca Artinya lepas pada semalam tu kita wirid Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Kita boleh baca ayat-ayat kursi Amin Rasul kita isikan Dalam selepas daripada subuh itu Sampailah terbit matahari, kita duduk di atas tika semayang, tambah dengan la ilaha illallah dan sebagainya. Kemudian ambil Quran, baca, sampailah terbit matahari. Apa tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian, ibadat ini tidak pernah ditinggalkan oleh orang-orang salih. Berdoa selepas daripada semayang subuh, sampailah terbit matahari, merupakan amalan tut-tut guru kita. Merupakan amalan orang-orang salih kita yang tidak pernah mereka tinggalkan. Sebab itu, amalan ini Allah SWT berikan ganjaran pahala yang besar. Dalam mengikut Imam al Ghazali dia bawakan satu hadis. Bahawasanya, siapa yang tidak bersenggang dengan cakap-cakap sejak dia daripada selepas subuh sampai lah tebit matahari, dia akan mendapat pahala yang cukup besar. Pahala yang cukup besar. Seperti membebaskan seorang hamba dari kalangan orang Arab. Hamba Arab. Bukan hamba biasa. Bukan orang negro. Bukan orang habisi. Tapi hamba dari kalangan keturunan Nabi Ismail, yaknanya daripada keturunan orang Arab. Itulah besarnya pahala kalau kita dapat laksanakan apa yang dipanggil ibadah yang disebut oleh Nabi selepas daripada waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada panggilan lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Abdullah Osman Ya silah Ini ada dua kemuskilan Ustaz Ketua ya ini tentang apa ni, H1N1 ni ya. Kita diwajibkan semayang Jumaat ya. Tapi kalau kita, kita takut Dilanda kalau sekiranya penyakit tu Bertambah teruk Ya. Aa, adakah kita Diwajibkan juga pergi semayang Jumaat eh? Ataupun kalau kita rasa demam Rasa batuk-batuk Kita kita, adakah uh, Diharuskan kita pergi Semayang jumaat? Ya. Dan lagi satu ni tentang Semayang jumaat Dan Semayang jemaah uh, Waktu ni, banyak uh, Itu Orang dewasa rasa ni bawa anak-anak mereka ke. Jadi macam mana tu Semayang jumaat pun dia bawa budak-budak kecil ya, Yang ya. belum balik lagi ni ya, ya. Rosakkan jumaat tu sendiri lah Daripada saya lah ya, ya. karena dia orang main-main lah ya, ya. Baik, baik. Tak, ya, tak, ya. Kasih. Okay. Terima kasih Berkaitan dengan soalan yang ditanyakan oleh pembangun kita daripada Seremban, iaitu berkaitan dengan h 1 n 1 adakah kita perlu kalau sampai suasana yang begitu parah, perlukah kita pergi semayang Jumaat? Ini kita bergantung kepada Kementerian Kesihatan. Kalau dah sampai tahap itu, maka semayang Jumaat itu tidak lagi diwajibkan. Kerana kalau sampai dururat. Kalau dia belum sampai maknanya kita wajib lagi pergi. Kadang-kadang pasal apa kita nak kata yang Jumat tidak perlu sedangkan ke tempat-tempat lain kita pergi. Bazar Ramadan kita pergi. Supermarket kita pergi. Tapi Jumat tak nak pergi. Pasal alasan H1N1. Kalau macam itu maknanya tidak bolehlah. Tapi kalau sampai kepada tahap yang darurat membahayakan maka boleh tuan-tuan dan perempuan sekalian bolehlah kita menggugurkan Diri kita daripada kewajipan Jumat kepada orang lelaki Itu pun alasan yang diberikan Alasan yang besar, yang berat Sebagaimana yang telah dibahaskan oleh ulama-ulama kita Misalnya, ujah lebat dan sebagainya Itu adalah merupakan benda-benda yang kita boleh fiaskan Artinya, kita tidak pergi bukan kerana kita cuai dan leka Kerana kita malas dan dan, dan segan Tetapi kita tak pergi itu kerana ada alasan yang kukuh Agama yang benarkan Agama yang tidak berikan Agama yang bagi alasan Tidak mengapa Tetapi kalau kerana diri kita macam saya sebut Tidak boleh Tidak boleh Wajib lagi hari ini Kalau dalam konteks hari ini ditanya kepada kita Adakah wajib sebenarnya Kita jawab masih wajib Kerana S1N1 itu Belum lagi Sampai ke tahap Yang begitu parah Sampai ke tahap yang begitu kritikal Yang menyebabkan kita orang Islam Tak boleh berhimpun Kan takut merebaknya wabak. Uh, belum lagi. Jadi maknanya hari ini jawapannya masih wajib bagi tiap-tiap mukalaf lelaki menunaikan sembahyang Jumaat pada hari Jumaat Itu jawapannya. Yang kedua, berkaitan soalan orang yang bawa anak-anak kecil pergi sembahyang ini, sembahyang Jumaat kah, sementara weh kah. Ini merupakan satu kadang-kadang ada di sudut pro dan kontra kalau yang perunyaan ni melatih anak-anak, mendidik anak. Tetapi kalau bawa anak-anak tidak dipantau, tidak dikawal, biarkan mereka dengan kawan-kawan mereka bermain. Itu adalah merupakan sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau bawa anak duduk di sebelah kita, kita pantau dia, kita didik dia, dia bergerak sikit, kita cubit dia. Kita didik dia, larang dia, dia buah sikit, kita, dia nak nakal sikit, kita dah marah dia. Itu tak mengapa? Tapi yang masalahnya orang kita bawa anak tanpa pantauan, tanpa kawalan, biar mereka berlari ke sana ke sini, mengganggu. Ini tanggungjawab mak bapak. Jangan kita pergi nak bawa pahala, tiba-tiba bawa balik dosa. Sebab apa kita bawa dosa? Anak-anak kita mengganggu orang lain, orang lain yang tidak khusyuk, kita yang bertanggungjawab. Sebab itu perhatian kepada ibu bapa. Kalau nak bawa anak-anak, nak melatih mereka dekat dengan masjid, kita pantau mereka. Yang perempuan ibu kawal Yang kanak-kanak lelaki Ayah kawal Kawal mereka Duduk sebelah mereka Semayang dengan mereka Kalau ini kita nak bawa anak kita Tambah-tambah kalau kita sembahang terawih Kita boleh duduk dalam saf dengan anak kita Asingkan daripada saf orang lain Kita duduk dengan anak kita Sebagai latihan kepada mereka Tentuan-tentuan sekalian Ada lagi panggil Silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya Aziz Zaha Aziz Zaha daripada Ya Tuan Aziz Silah uh, Saya tanya tu Ustaz Ya Silah uh, Saya ada adik uh, Istimewa Ya uh, Dia lahir daripada dia Mana cacat Daripada lahir lah Ya ya Tapi fikirannya Macam normal Sebab dia kenal Siapa yang datang bukan? Ya. Ya uh, Jadinya Dia ni kira rumpus perubadan Ya Dia hanya berupaya Menjawab sendiri Dengan sekalian kiri dia lah Ya. Ha, kemudian kadang-kadang agak -kadang saya uh, stopkan dia Ya, ya. Sekarang soalan saya. Uh -huh. Adakah dia wajib semayang? Ya. Puasa uh, atau dan sekali semadi dia betul uh, dia boleh puasa. kadang-kadang ya. kita -kadang kaji baik-baik defin Ya, baik. Itu selesaian. Okey baik. Soalan berkaitan Raja Azhar, berkaitan dengan masalah adik dia yang istimewa, sindrom down dan sebagainya. Dalam masalah ini, kalaulah dia tidak cukup akal, maka dia tidak mukallaf. Bila tidak mukallaf, maknanya dia tidak dibebankan dengan dosa dan pahala. Bila tidak dibebankan dengan dosa pahala, maknanya dia tidak dibebankan dengan amal-amal. Dia tidak dibebankan dengan amal, -amal. amal salih, dia tidak dibebankan dengan amal yang tidak salih. Dia tidak dikira dosa, tidak dikira pahala Artinya, Dia tidak diwajibkan berpuasa Dia tidak diwajibkan salat Dia tidak diwajibkan zakat dan sebagainya Tapi soalan yang berkaitan dengan tanggungjawab dia Adakah kita perlu membayar fidyah untuk dia? Adakah kita perlu membayar fidyah untuk dia? Kalau kita berkemampuan boleh bayar untuk dia Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala akan menerima daripada dia Sebagai ganti puasa yang dilakukan Tapi kalau dalam masalah ini Seorang yang tidak diwajibkan Seorang yang tidak mukallaf, tidak perlu dia untuk dibayar fidyah untuk dia. Tidak perlu dibebankan dengan fidyah untuknya. Sebab, kalau puasa pun tidak wajib, tidak wajib artinya. Orang yang kena bayar fidyah adalah orang yang wajib berpuasa, tapi tidak puasa, barulah dia kena bayar fidyah. Tapi seorang yang tidak wajib, lain masalah dia dengan masalah orang tua yang mukallaf. Orang tua yang sakit, tua yang tidak ada harapan sembuh, memang kena bayar fidyah. Tapi bagi dia, orang manusia yang istimewa, yang daripada awal yang lahir memang macam tu dia memang tidak perlu dibayar fidyah. Tidak perlu dibayar fidyah kerana memang dia tidak diwajibkan oleh Allah daripada awal lagi. Beza dengan orang yang sakit gastrik, beza dengan orang yang sakit tak sembuh, contoh dia beza. Dia bukanlah. Cuma dia sakit, dia tidak sembuh. Maka dia beban dengan puasa, dia juga dibebankan dengan hukum-hukum selepas itu. Artinya hukum fidyah. Hukum apa yang lain-lain selepas Daripada itu ha, Jadi itu maknanya Berbeza dengan zakat Zakat kena Kalau zakat fitrah tanya kepada orang yang senendam Kena juga Sebab zakat fitrah ini dia kena kepala Sama ada dia itu Memayiskan mayis akal ke tak akal ke Dia tetap kena puasa Macam juga ini Masalah ni Macam yang kanak-kanak yang tidak berpuasa Orang yang dipanggil sebagai senendam itu Sama macam kanak-kanak yang tidak puasa Tidak perlu kita bayar Fidah Stand by uh, untuk call yang seterusnya, silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, silakan uh, Nama saya Ainul Ahmad Ya, Mak Ainul, silakan Dari Johor Ya uh, Saya nak tanya Kalau kita sembahyang Sarawis sendiri di rumah Ya, ya Ataupun sejumlah dengan anak Ya Apakah doa yang kita mesti nak baca Selepas kita habis main tarawih Ya Baik ha, Itu saja Ustaz itu Terima kasih Assalamualaikum Baik terima kasih uh, Puan daripada Jawa Baru bertanya kepada kita Terima doa Selepas main tarawih Nabi SAW selama Ajar kepada kita Doa yang selalu kita baca Dalam bulan Ramadhan Yang diajar kepada Sayyidatina Ainsyah Anak isteri Nabi Nabi ajar kepada Aisyah Isteri dia Doa yang sedikit kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Tak berarti dalam bahasa anak. Bahasa Melayu dia maknanya macam ni. Ya Allah, kami pohon. Kalau kita berjuang dengan anak, kita pohon kami. Kalau kita seorang aku. Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah. Keredhaanmu dan syurgamu. Ya Allah, aku mohon berlindung, Ya Allah. Daripada murkamu dan juga nerakamu murka neraka redha syurga minta redha Allah supaya dapat syurga minta lindung daripada murka Allah supaya kita dielakkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala yang... yang kedua doa yang selalu kita baca juga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu fa 'anna wa an walidina wa an ummahatina. wa an jami'il muslimina wal muslimat walmu'minin walmu'minat alahya'i minhum walamwat ya allah engkau tuhan yang suka mengampunkan dosa-dosa orang ampunilah dosaku dosa kedua ibu dosa kaum muslimin dan muslimat sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia jadi ini doa yang boleh kita baca dalam selepas daripada kita solat tarawih itu doa yang elok kita amalkan Berkaitan dengan doa yang telah saya sentuh tadi Doa yang selalu kita amalkan dalam bulan Ramadan Dan elok juga kita amalkan selepas daripada bulan Ramadan Kadang-kadang dalam bulan Ramadan kita minta syurga Kita minta reza Allah Kita minta lindung daripada neraka Allah, murka Allah Tapi dalam bulan-bulan yang lain kita tidak baca Elok kita baca doa ini selepas daripada bulan Ramadhan pun kita teruskan baca doa ini Baca doa Allah, Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pengampun, maha pemaaf. Maafkanlah dosa kami, maafkanlah sedapan kami, maafkanlah kepada kami semua yang telah kami lakukan, yang tidak enak, yang tidak elok, yang kami tampilkan, yang kami tuntunkan, yang kami pamerkan. Tolonglah maaf, Ya Allah. Sebab itu Allah SWT nama nama Allah ini, dia ada tiga, Al-Ghafur. Ghafur maknanya memberi keampunan. Yang kedua al-afu. Al-afu memberi maaf. Dan yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala bersifat at-tawab. Sifat Allah, nama Allah yang dipanggil at-tawab. Apa dia? Menerima taubat. Semaknanya tiga sifat Allah ini ada. Al-ghafur memberi ampun. Yang kedua al-afu memberi maaf. Dan yang ketiga menerima taubat. Melengkapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dialah Tuhan yang Maha Pengampun, dialah Tuhan yang Maha Pemaaf, dialah Tuhan yang Maha Menerima Taubat. Jadi mudah-mudahan kita baca doa ini, Allah akan maafkan kita, Allah akan ampunkan kita, Allah akan menerima taubat kita yang telah kita taubatkan. Mudah-mudahan bila kita amalkannya, kita akan beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Sime dan muslimat rahimakumullah. Selepas daripada itu Nabi sebut hadis riwayat Bukhari ini yang saya tak sempat sentuh tadi ialah selepas waktu gelincir matahari. Kita boleh isi lepas pada waktu gelincir matahari ini dengan majlis ilmu, dengan baca Quran lagi. Sebagaimana yang diamalkan oleh ulama, oleh ala salafus soleh, orang-orang soleh sebelum daripada kita. Di hujung talian ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Uh, saya ada permasalahan sedikit berkaitan dengan puasa ni lah Ya yeah, baik, silakan uh, Ini berkaitan dengan adik yeah, yeah. Okay, dia Dia ni ada masalah untuk uh, Dia tidur lewat lah yeah. uh, Dia ni tidur lewat Maknanya dia tidur ni lepas main subuh Ya yeah. Ha, jadi tapi yang fardu tu dia tinggalkan lah. yeah. tak tinggalkanlah macam dekat tadi yang fardu tu mesti dibuat. Yeah, yeah. Okey jadi uh, dia pun bangun pada waktu tengah hari lah yeah. untuk solat Zuhur tu tak yeah. tinggallah tubuh dan Zuhur tu tak tinggal yeah. Tapi macam mana dengan keadaan puasanya dekat adakah diterima ataupun tidak macam mana? Baik. Ha. baik. sekarang ni nak tidur lah ni lepas dengar tanya lah Ustaz eh. ha. <laughs> baik baik tak apa. Silakan. Baik. Alhamdulillah apa uh, berkaitan dengan masalah suka tidur lepas pada subuh ini. Acumanya uh, kalau kita tengok dalam kitab-kitab Melayu, kalau orang yang suka tidur lepas subuh ini akan uh, mewarisi apa? Saka apa-apa dia kata. Saka apa-apa mempusakai papa kedana. Uh, itu saja disebutkan dalam kitab-kitab Melayu kita lah. Sebab apa? Kalau tidur lepas pada subuh ini berkat sering siapa oleh orang lain. Berkat di siapu oleh orang, -orang lain Bangsa-bangsa lain yang bangun awak Kita orang Islam tidur Kita tak dapat keberkatan Allahumma barik fi ummati fi buku riha. Ya Allah berkatilah umatku di awal pagi Ini doa Nabi Kalau di awal pagi itu kita orang Islam tidur Dia memang sah puasa Puasa adik yang tanya Semangat kita dengan adik dia itu Dia suka tidur itu Dia akan sah Bahkan dalam konsep ataupun petua Yang dipertuakan oleh Imam Wazali Formula dia Kalaulah jaga kita itu membawa musibah kepada orang lain, kepada agama kita Elok kita tidur Tidur itu akan memelihara agama Tidur itu akan menjaga diri kita daripada buat dosa Orang yang jaga, kalau dia jaga dia tak henti duduk diam Dia tak henti nak duduk baik Dia kira nak mengusik orang, mengacau orang, maki orang, caci orang Elok dia tidur, kata Imam Azali Sebab tidur itu akan menyelamatkan agama dia nah, Jadi konteks ini maknanya Orang yang tidur selepas pada subuh, sampai tengah hari dia bangun sebanyak subuh, sebanyak zuhur, kemudian dia tidur balik, itu lebih baik kalau dia jenis yang suka mengacau orang, suka buat bila dia berjaga dia, suka buat dosa, maka tidur itu yang terbaik untuknya. Sampai tahap itulah na? Imam Ghazali dalam petuanya, formulanya untuk kita. Sebab itu kita di Nusantara ini, tentang nampak sekalian, akidah kita ikut ahli sunnah wal jamaah, kita ikut asya'ari dan maturidi. Yang dalam bab syariah, kita ikut Imam Al-Syafi'i. Dan dalam bab akhlak, dalam bab sufi, kita ikut Imam Al-Ghazali. Rahimahullahu ta'ala. Baik, kita ada lagi satu pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya nak tanya satu soalan, Ustaz. Silakan. Uh, saya, ayat nama rumah saya ada adik saksat. Ya, ya. Uh, dia down syndrome lah. Ya, ya. Dia tak boleh mandi sendiri, apa semua dia tak boleh buat sendiri lah ya, ya. Bagi satu saya nak tanya, orang rumah saya dia puasa ya. Masa pulang puasa ni lah ya. Dia mandikan dia tak digunakan kain selal lah. Dia kira butan yang mulat lah ya. Habis saya nak saya tanya dengan Ustaz nah. Orang rumah saya batal puasa atau tidak? Mandikan uh, adik tu? Adik dia lah, mana adik puasa saya? Adik orang rumah saya lah ya, ya, okay. uh, Itu soalan Ustaz Dia sindrom down lah. Nah senandung daunlah dari sedari kecil lah. Kecil, ok ok. Madam puasa dia dia pun tak mungkin tak boleh dia sembahyang pun tak boleh. Pasal dia kalau makan dia makan sendiri lah, di dia makan sendiri. Kalau dia nak buang bangun besar pun kita nak kena kena nulah pakai pembersih lah. Ya baik. Ah saya tanya itu je lah. Assalamualaikum. Selamat malam tu muka Soalan beberapa manggil kita berkaitan dengan masalah senandung daun lagi. Berkaitan dengan anak ataupun adik dia yang serendam Yang terpaksa dikelolakan oleh, oleh isterinya Bagaimana dengan puasa isterinya Kalau mandikan adiknya dengan adik-adik bulat dan sebagainya Maka dia tidak membatalkan puasa Tidak membatalkan puasa Kalau dia tidak melibatkan perkara-perkara Dia membatalkan puasa Menyentuh kemaluan adik kita yang serendam, itu Kita tolong sucikan eh, najis dia Tolong basuh berak dia Tidak membatalkan puasa Sebab dia tidak sangkut dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bahkan kita dituntut untuk meninggalkan mereka dan berpahala menyenangkakan orang-orang yang sendaun ini berpahala. Sebab bukan dia dikenak untuk dilahirkan sebegitu Allah yang beri untuk menguji kita. Jadi kita buat, kita jaga dia amanah Allah itu kita jaga kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wataala. Kita dikira sebagai amal soleh, amal soleh daripada Allah Subhanahu Wataala. Bila amal soleh, artinya ada ganjaran pahala, ada gaji. Yang Allah bayar kepada kita So maknanya Untuk soalan itu Puan yang mandikan Atau isteri encik Yang mandikan adiknya Yang serendahun Walaupun tidak berpakaian Tidak ada kain basah dan sebagainya Mandikan dia Sentuh kemaluan dia Sentuh dubur dia Tidak membatalkan puasa Baik Ada lagi pemanggil? Silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Waalaikumsalam ya, Sila Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Silakan dengan soalan. Ya, saya nak tanya. Kalau kita apa hello. Ya, ya, silah. Atakah hukumnya kalau kita menahan kentut? Ya. Uh, Semudah benda. Ya. <laughs> ya, menahan kentut. Okey, okay. sembahyang terlalu berikan panjang. Ya, ya, ya. Okey, adakah hukumnya makruh uh, sekadar uh, dan tidak membatalkan sembahyang? Ya. Atau ataupun uh, apa tu solat kita jatuh batal? Ya, ya, ya. Baik. Ada uh, lagi saya pun nak tahu. Uh -huh. Kalau ada saya dengan yang bersekat, kalau kita berkentut, boleh makruh atau uh, hukumnya makruh ataupun membatalkan uh, sembahyang? Uh -huh. Ada juga saya dengar kalau Uh, masak lain tu hanya kalau sendawa boleh membatalkan sembahyang. Ya, uh, ya, ada ya. tak ada <laughs> yang boleh menjelaskan perkara ini? Ya, baik. Terima kasih puan yang bertanya. Berkaitan masalah tahan kentut dalam kita sembahyang terawih ataupun sembahyang fardu yang lain. Ertinya kalau kita boleh tahan kentut tersebut maka dia tidak batal sembahyang. Bila kentut memang membatalkan sembahyang. Bila kita kentut batal sembahyang. Sebab keluar salah satu daripada dua jalan. Artinya keluar angin daripada jalan belakang, maknanya itu juga membatalkan semayang. Dalam mazhab yang lain, sedawa mazhab semayang, itu dalam mazhab-mazhab yang lain. Tentang masalah kentuk batal semayang ini, Nabi SAW sebut, La yansarif minas salati illa yajid rihan au yasna'u sawtan. Kamu jangan bersurai daripada semayang, selagi mana tak bau ciuman bau busuk, atau yang kedua, tidak kederangan bunyi. Jangan, jangan bersurai. Artinya kalau dia duduk dalam perut, kita merodok dalam perut, kita merodok-merodok dalam perut. Tapi tak bunyi. Tak bunyi satu, alamat kentut. Yang kedua, satu ini tak keluar bau. Maknanya, itu juga tidak membantahkan sembahyang. Artinya biar dia duduk dalam perut, biar. Lagi tak bau, lagi tak bunyi, jangan kita bersurai daripada sembahyang, Jangan kita bersurai, artinya jangan bonti sembahyang. Bila bau, ha, bonti. Ha. Bila dengar, ha, bonti. Jangan duduk gagah. Tapi kalau tak bau, tak bonti. Jangan, jangan bangkit sebab syaitan main di di belakang kita itu, di dubur kita itu syaitan sedang menghembus hembuskannya Jangan layan, kalau layan kita akan obi. Sebab itu Nabi tak pergi layan, Nabi kata teruskan sembahyang. Tak gimana tak bau, lagi mana tak dengar bunyi teruskan se sembahyang. Itu hadis yang boleh jadikan hujah kita. Baik kesimpulan daripada pertemuan kita di pagi ini di hari yang pertama berkaitan dengan amal saleh ialah Marilah sama-sama kita beramal, setelah kita mengetahui tentang amalan-amalan yang boleh kita laksanakan, moga-moga kita boleh menjadi seperti orang-orang salih. Sebab itu dalam doa kita, dalam doa kita, selalu kita doakan kepada Allah SWT, Atini bima ataita bihi ibarakas salih. Ya Allah, berikalah kepadaku apa yang telah kau berikan kepada hamba-hambamu yang salih. Apa yang Allah beri kepada hamba-hambamu Beri amalan. Beri kepada mereka amalan. Entah nenpon pun sekalian, Allah tak beri orang soleh kaya, Allah tak beri orang soleh segala-galanya. Allah beri kepada orang soleh ialah amal untuk mereka buat. Jadi moga Allah beri kepada kita untuk itu kita bonti dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Swt. Moga, moga Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. <tahu> Allah manfaatkan bimahalamkana, walihna ma yang faatna. Allah mazidna ilma Warzukna fahma ya Allah Manfaatkalah ilmu yang kami pelajari pada pagi ini ya Allah Ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu Ya Allah tambahkanlah kepada kami kefahaman Ya Allah ya Tuhan kami terimalah daripada kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahi rabbil alamin Amin wa rabbil alamin Taqabalallahu minkum